Lehmad reaas, lehmad reaas, perennani jooksis lüpsik peas. Lehmad reaas, reaas perennani jooksis peas. Olgu laul me lühik pikk, peas on õpetlik. Olgu laul me lühik pikk, peas Perena istus pulli alla Pullse mõtles, nüüd saab nalja Perena istus pulli alla Pullse mõtles, nüüd saab nalja Olgu laulme lühik või pikk Peas, on rahvali, Peaset on rahvali, Peasi rop, ja rahvalik Kohe tõusis hirmus kisa Pullil on üks ainus nisa Kohe tõusis hirmus kisa Pullil on üks ainus nisa Olgu laulme lühik või pikk Hea on õppetlik, olgu laulme lühik või pikk. Hea see välja, lüpsik lendas laia ilma, pulli tagumased välja, lüpsik lendas laia ilma. Olgu laulme lühik või pikk, Pease, on õppetlik, olgu laulme lühik või pikk. Hea see ropp hommikul kui järkame, kohe kirpe märkame. Hommikul kui herkkame, kohe kirpe märkame. Olgul laulme lühikumivik, pea siirt on õpetlik, olgu laulme lühikumivik, pea siirt roppirahvaali. Kirpe neid oli mitusada, neid ei jõua hävitada, Kirpe neid oli mitusada, neid ei jõua hävitada. Olgu laulme lühikumivik, pea siirt on õpetlik, olgu laulme lühikumivik, pea siirt roppirahvaali. Kirbut täis kõik sittuva, kõik nad ära rikkuva. Kirbut täis kõik sittuva ja kõik nad ära rikkuva. Olgu laulme lühiküvebi, pea set on õpetlik. Olgu laulme lühiküvebi, pea se ropperahvaali. Kirbut ritt, kirbut ritt, me ei salli kirbusitta, kirbut ritt, kirbut ritt, me ei salli kirbusitta. Olgu laulme lühiküvebi, pea set on õpetlik. Olgu laulmel lühik või vikk, pea si ropper ahvali, see pillimängi on laulu ain, on muelu persevan, pillimängi ja laulu ain on minu elu persevan, olgu laulmel lühik või vikk, et on õpetlik, olgu laulmel lühik või vikk, pea